Томас Гарріс Цикл «Ганнібал-лектор» Книга четверта «Сходження Ганнібала» Розділ п'ятий Зима 1944-1945 Коли Східний фронт затріщав по швах, російська армія лавою покотилася Східною Європою, залишаючи по собі ландшафти, заповнені димом і попелом, населені голодними і мертвими. До Балтійського моря зі Сходу і Півдня насувалися росіяни, Другий та третій білоруські фронти гнали перед собою потрощені підрозділи вафен що відступали, відчайдушно поспішаючи, дістатися берега, звідки мали надію бути евакуйованими морем у Данію. Настав кінець амбіціям Хіві. Хоча вони добряче переслужилися своїм нацистським хазяям грабунками і вбивствами, розстрілами, розстрілами євреїв та циган. Ніхто з них так і не був прийнятий до СС. Їх називали оструппен і навряд чи вважали солдатами. Тисячі було загнано в трудові батальйони, де їх змушували працювати до повного виснаження. Але дехто встиг дезертирувати і зайнявся власним бізнесом. Гарна литовська садиба поблизу польського кордону, ніби ляльковий будиночок, Відкрита для розглядання з одного боку. Там вибухом артилерійського снаряда вирвало стіну. Родина, яку викинуло з підвала першим вибухом, а вбило другим, лежить у кухні на першому поверсі. Мертві солдати, німецькі й російські, у саду. Німецька штабна машина звалилася на бік, розірвана навпіл шрапнеллю. Майор-есесівець, чиї холощі задерев'яніли від замерзлої крові, лежить у вітальні на дивані перед каміном. Сержант накрив його з дартою з ліжка ковдрою, Роздмухав вогонь. Даремно. Бо замість стелі над кімнатою сяє небо. Він стягнув із майора чоботи і побачив чорні пальці. З надвору долинув якийсь шум. Сержант ухопив карабін і став біля вікна. Напівгусенична санітарна машина, російський ЗІС-44, але з емблемами міжнародного червоного хреста, сунула по доріжці, наближаючись до будинку. Першим у білому халаті з машини вискочив Грутас. «Ми швейцарці! Ви поранені! Скільки вас?» Сержант доповів своєму начальнику. «Це медики, гер-майор. Ви поїдете з ними?» Майор кивнув. Грутас із вищим за нього на голову Дортліхом витягли з машини ножі. Сержант вийшов на двір попередити їх. Полегше з ним, він поранений у ноги. У нього відморожені пальці. Можливо, гангрена. У вас є польовий шпиталь? Так, звичайно, але я можу зробити операцію прямо тут. З цими словами Грутас двічі вистрелив сержантові в груди. Пелюка спурхнула в того з шинелі. Ноги сержанта підкосилися. Грутас переступив через його тіло прямо в двері і стрельнув у майора крізь ковдру. Через задній борт машини перелізли Мілко, Кольнас і Гренц. На них різномаста форма – литовської поліції, литовської та естонської медслужб. Однак кожен мав на рукаві пов'язку з емблемою Міжнародного Червоного Хреста. Обшукуючи мертвого – Треба туди-сюди перевертати тіло. Мародери гризлися і лаяли свою важку роботу, викидаючи з портмоне папери й фотокартки. Майор був іще живий. Він потягнувся до Мілка. Мілко зняв із його руки годинника і поклав собі до кишені. Грутас і Дортлих винесли з будинку згорнутий в рулон гобелен і закинули в кузов машини. Вони розклали на землі нощі і скидали на їх брезент годинники, золоті оправи окулярів, каблучки. З лісу виїхав танк Т-34 у зимовому камуфляжі. Гарматне дуло націлене в поле. У відкритому люку виднівся кулеметник. Чоловік, що ховався десь за будинку, вискочив зі свого сховку і, перестрибуючи через трупи, побіг полем у напрямку дерев. У руках його блищав великий позолочений годинник. Поторохкотів танковий кулемет, і втікач, ніби об щось перечепившись, упав. Обличчя мародера і циферблат потрощені. Серце з годинником зупинилися одночасно. — Тягніть сюди тіло! — наказав Грутас. Вони кинули труп на ноші, поверх своєї здобичі. Танкова башта скерувалася дулом на них. Грутас помахав білим прапором і тицнув ним у знак на борту свого фургона. Танк прогуркотів повз них. Останній огляд будинку. Майор усе ще живий. Він вчепився Грутосові за холошу, коли той проходив поряд. Обхопив ноги і не відпускає. Грутос нахилився до майора і зірвав із його комера емблему. «Нам теж хотілося таких черепів», – сказав він. «Думаю, тепер черви швидко отримають твій череп собі». Він вистрелив майору в груди. Грутосові ноги звільнилися. Майор втупився в своє порожнє зап'ястя так, ніби йому дуже кортіло знати час власної смерті. Напівгусеничний фургон буксував полем, місив траками трупи. Діставшись нарешті лісу, мародери підняли задній тент, і Гренц скинув мерця на землю. Бомбардувальник «Штука» з виском пікірував на російський танк. Авіаційні гармати плювалися вогнем. Під покровом лісу, задрайний у танку екіпаж, почув, як десь серед дерев вибухнула бомба. Осколки і шарапнель забарабанили по броньовій башті. Розділ шостий «Ви знаєте, що сьогодні за день?» – спитав Ганнібал, доїдаючи вівсяну кашу. Сьогодні той день, коли сонце заглядає до вікна дядька Елгара. О котрій воно з'являється? спитав пан Яков, ніби сам того не знав. Воно виглядає з-за вежі о 10:30, відповів Ганнібал. Так було у 1941-му, сказав пан Яков. Ви вважаєте, що момент появи сонця залишився той самий? Так. Але ж рік довший за 365 днів. «Пане Якове, цей рік наступний після Високосного. Таким же був і 1941-й, коли ми робили останні спостереження». «А як ви вважаєте, ми живемо за приблизним календарем? Чи його потрібно регулювати?» У вогнищі старельнув сучок. «Думаю, це окремі проблеми», – промовив Ганнібал. Пан Яков утішився, але підкинув нове запитання. «Чи двохтисячний буде високосним роком?» «Ні, тобто так. Так, це буде високосний рік». «Але ж він ділиться на сто», – нагадав пан Яков. «Він також ділиться на чотириста», – відповів Ганнібал. «Саме так», – сказав пан Яков. «Того року вперше справдиться григоріанське правило літочислення. Можливо, тоді, переживши всі календарні корекції, – ви згадаєте цю нашу розмову у цьому дивному місці. Він підняв свою чашку. Наступного року в замку Лектер. Лотар прийшов по воду до колодязя. Тож першим почув ревіння двигуна на повільних обертах і тріск гіллячя. Він покинув відробіля криниці і мерщій кинувся в хату, навіть не витерши ніг. Танк Т-34 у зимовому камуфляжі, розфарбований під засніжену солому, продався кінською стежиною і виїхав прямо на Галявину. На його башті виднілися написи російською «Отомстім за наших совєтських дівчат» та «Унічтожим фашистських гадов». Двоє бійців у білих маскхалатах сиділи ззаду біля радіаторів. Башта повернулася, націливши гармату на будинок. Люк розчахнувся, і в ньому з'явилася фігура стрільця в білому каптурі з кулеметом. В іншому люку стояв із мегафоном командир танка. Перекрикуючи ревіння танкового дизеля, він проголосив російською і повторив німецькою. «Нам потрібна вода. Ми не скривдимо вас і не заберемо у вас харчі, якщо з будинку не почнуть стріляти. Якщо пролунає хоч один постріл, ви всі будете знищені». «Тепер виходьте на двір. Стрельцю заряджай. Якщо ніхто не з'явиться на рахунок 10, стріляй!» Лунко брязнув затвор кулемета. Граф Лектор виступив на двір. Став рівно. У яскравому сонячному світлі було добре видно його порожні руки. «Беріть воду. Ми не становимо для вас загрози!» Танкіст поклав мегафон. «Всі з хати на двір, щоб я міг вас бачити!» Граф і командир танка задивилися один одному в очі. Танкіст показав свої долоні. грав свої. Граф обернувся до будинку. «Виходьте!» Коли командир побачив усю родину, він промовив. «Діти можуть повернутися до хати, там тепліше!» І наказав екіпажу. «Прикривайте! Дивіться на горішні вікна! Вмикайте помпу! Можете покурити!» Кулеметник зсунув на лоба захисні окуляри і запалив цигарку. Він був зовсім хлопчаком, з обличчям, позначеним блідими колами навкруг очей. Помітивши, як із-за визирає Міша, він посміхнувся їй. На танку між баками для пального та води містилася бензинова помпа з мотузяним стартером. Водій танка занурив шланг із сітчастим фільтром на кінці в криницю, і після багатьох смикань за мотузку помпа затарохкотіла, заскрикотіла і почала смоктати. Її джарготіння перекрило скигління штуки. Пікеруючий бомбардувальник помітили, коли він був уже майже над головами. Танкіст-стрілець скажено закрутив ручку, задираючи дуло свого кулемета. Він почав стріляти, але вже блимали авіаційні гармати, прошиваючи землю. Кулі з тьохканням рикошетили від танкової башти. Поранений кулеметник стріляв однією рукою. Лобове скло літака пішло тріщинами. Важіль омився кров'ю пілота. Бомбардувальник, все ще вагітний одним зі своїх яєць, черкнув верхівки дерев і зарився носом у саду. Його пальне вибухнуло. Гармата під крилом не переставала стріляти. Ганнібал, накривши собою мішу, Побачив із підлоги будинку матір. Вона лежала посеред двору, вся в крові. Сукня на ній горіла. «Залишайся тут!» – наказав він Міші і вибіг до матері. Літак, палаючи, розігрівався і розстрілював свій боєзапас дедалі швидше. Кулі летіли на всібіч, зариваючись у сніг. Полум'я лизало бомбу під крилом. У кабіні виднівся мертвий пілот. Його лице в пломенях шарфа і шолома обгоріло до черепа. Позаду нього сидів мертвий стрілець. Один тільки лотар вижив серед двору. Він підняв скривавлену руку назустріч хлопчику. Аж тут і Міша вискочила на двір до матері. Лотар намагався схопити її, коли вона пробігла повз нього, повалити на землю. Але черга спалаючого літака прошила йому груди, забрискавши кров'ю дитину. І Міша здійняла руки до неба і закричала. Ганнібал перестав засипати снігом палаюче материне плаття. Крізь безладні постріли він кинувся до міщі. Підхопив її, заніс до будинку. Сховав у погребі. Стрілянина на дворі сповільнилася. А скоро, коли кулі нарешті розплавилися в магазинах, і зовсім ущухла. Небо потемнішало. Знову пішов сніг. Він падав на розпечений метал і шипів. Темрява. Сніг лягає на повіки і волосся матері. Пізніше Ганнібал не міг пригадати, скільки він провів часу між мертвими. Вона була єдиною, чий труп залишився чистим, не почорнів. Ганнібал хотів вдягти її, але тіло перемерзло до землі. Він перепав до неї обличчям. Її груди були холодні, як скриженілий камінь. Серце мовчало. Він накрив її лице серветкою і закидав тіло снігом. Темні тіні ворухнулися край лісу. Полум'я смолоскипа відбилося у вовчих очах. Ганнібал закричав на вовків, замахнувся лопатою, Поряд із ним Міша. Вона конча хотіла до матері. Треба було вибирати. Полишивши мертву Темряві, він поніс сестричку в дім. Під почорнілою рукою вчителя лежала його книга, неушкоджена, аж поки вовк не зжер шкірену обкладинку. А потім із розсипаних по снігу сторінок Гюйгенсового трактату про світло злизав і мозок пана Якова. Діти чули чвакання і рикання, що долинало з надвору. Ганнібал розпалив вогонь. Щоб відмежуватися від звуків, він попросив Мішу заспівати і сам співав їй. Вона вхопилася за комір його пальта. Маленького чоловічка. Сніжинки липнуть до вікон. У кутку шибки з'явилося темне коло. Його протерла чиясь рукавичка а в темному колі блідо-голубе око. Розділ сьомий. Двері розчахнулися. Увійшли Грутас із Мілком і Дортліхом. Ганнібал підхопив зі стіни рогатину на ведмедя, але Грутас із його безпомилковим інстинктом націлив свій пістолет на дівчинку. «Кинь, інакше я застрелю її!» «Ти мене розумієш?» Вони накинулися на Ганнібала і Мішу всією зграєю. Мародери в домі. Гренц на дворі подає знак напівгусеничному фургону. Мовляв, можна. Під'їжджає машина з перетіненими фарами. Вузькі промені вихоплюють із темряви вовчі очі на дальньому кінці галявини. Звір щось тягне. Чоловіки скупчилися біля каміна навкруг Ганнібала з сестрою. У хатньому теплі зринає солодкуватий сморід одягу, в якому мародери тижнями блукали полями, і старої крові, що запеклася в підошвах їхніх чобіт. Вони туляться ближче. Каструльник вловив на собі крихітну комаху і, клацнувши нігтем великого пальця, розчавив їй голову. Вони кашлюють на дітей, а цитонові подихи хижаків, що харчувалися переважно м'ясом зішкрябаним із гусениць їхньої машини, змушують Мішу притискатися обличчям до Ганнібала. Ацетоном пахнуть кетонові тіла, продукти розщеплення жирних кислот, що накопичуються в організмі, позбавленому вуглеводів. Він обгортає її полами свого пальта, чує, як б'ється її серденько. Дортліх схопив мішану миску з вівсянкою і вижар всю кашу наостанок облизавши собі пошрамовані покручені пальці. Кольнас підставляв йому свою миску, але Дортліг не поділився. Очію приземкуватого Кольнаса сяйнули, коли він побачив благородний метал. Він стягнув у міші з зап'ястя її бараслет і поклав собі до кишені. Ганнібал ухопив його за руку, але Гренц стукнув його з боку по шиї і рука хлопця в заніміла. Десь у долині гупала артилерія. Грутас попередив «Якщо з'явиться патруль, з будь-якого боку, ми тут розгортаємо польовий шпиталь. Ми врятували цих малих і зберігаємо майно їхніх батьків у фургоні. Дістаньте з машини Червоний Хрест і повісьте на двері. Зараз же». «Ті інші двоє замерзнуть у кузові, якщо їх там залишити», – промовив каструльник. «Завдяки їм ми вже раз урятувалися від патруля». «Вони можуть знову стати нам у пригоді?» «Посадовити їх у клуню і замкнути», – наказав Грутас. «Та куди вони подінуться?» – здивувався Гренц. «Кому вони про що розкажуть?» «Вони можуть по-албанському розповісти тобі, Гренце, про їхнє сумне життя?» «Піднімай свою сраку і роби, що наказано!» Гренц витяг із фургона дві маленькі фігурки і крізь завірюху погнав їх поштовхами до клуні. Розділ восьмий Тонкий ланцюг, яким Грутас обперезав дитячі шиї, холодив їм шкіру. Кольнас клацнув важкими висячими замками. Грутас із Дортліхом примкнули Ганнібала і Мішу до поруччя на верхньому майданчику сходів. Там вони не заважали, але залишалися перед очима. Той, що його називали каструльником, переніс дітям ковдру і нічний горщик зі спальні. Ганнібал дивився вниз і бачив, як вони кинули до каміна стілець від рояля. Він підсмикав мішен комір під ланцюг, щоб той не торкався її шиї. Хату геть завалило снігом. Лише крізь вершечки шибок вливалося трохи сірого світла. Сніг летів косо, свистів вітер, і мисливський будиночок здавався великим потягом на повнім ходу. Ганнібал закутався з сестричкою в ковдру і килим, котрим була застелена площадка. Міша глухо кахикала. Щокою Ганнібал відчував температуру її розжареного лоба. Діставши з-під пальта шматок чорствого хліба, він поклав його собі до рота. Коли хліб розм'як, віддав його сестричці. Щогодини грута свиганяв когось зі своїх на двір відкидати сніг від дверей і розчищати стежку до колодязя. Каструльник якось відніс миску недоїдків до клуні. Під сніговою паленою час минає повільно, аж боляче. Не було їжі, аж раптом з'явилася. Мілко з кольнасом занесли до хати накриту обсмаленою дошкою мідну ванну і поставили її на піч. Книжками й дерев'яними салатницями її розтопив каструльник. Назираючи в півока за піччю, він дістав зошита і захопився обрахунками. Висипав на стіл купу дрібних речей і сортував їх. На вершечку сторінки він написав павучим почерком ряд імен. Владіс Грутас, Зигмас Мілко, Броніс Гренц, Енрікас Дортліх, Петрас Кольнас. Останнім він поставив своє ім'я – Казис Порвік. Проти кожного імені каструльник записував частку від здобичі золоті окуляри, годинники, каблучки й сережки, а також золоті зуби, кількість яких він відміряв десь також поцупленою срібною чашкою. Ґрута з із гренцем не переставали обшукувати будинок, рилися в шухлядах, обдирали задні обшивки комодів, через п'ять днів розпогодилося. Чоловіки повзували снігоступи і гуртом повели мішу й Ганнібала до клуні. Ганнібал помітив, що здемаря над її житловою частиною в'ється цівка диму. Він глянув на прибиту над дверима підкову цезаря і подумав, чи є ще десь живий їхній кінь. Грутас із Дортліхом штовхнули дітей у клуню і замкнули двері. Крізь шпарину Ганнібал бачив, як вони рушили в бік лісу. У клуні було дуже холодно. На соломі валялася кубка дитячого одягу. Двері до житлової комірчини були причинені, але не замкнуті. Вони прочинилися від його поштовху. Замотавшись у шмаття якомога ближче до пічорки, там тулився хлопчик років восьми. Темне обличчя круглі запалі очі. На ньому було кілька шарів різномастого одягу, подекуди дівчачого. Ганнібал затулив мішу собою. Хлопчик сахнувся від нього. Ганнібал промовив привіт. Він повторив це литовською, німецькою, англійською, польською. Хлопчик мовчав. Його обморожені вуха і пальці вкривали червоні пухирі. Протягом довгого холодного дня він таки спромігся пояснити, що сам він з Албанії і знає тільки рідну мову. Назвав своє ім'я. «Агон». Ганнібал вивернув перед ним свої кишені, показав, що їжі нема. Торкатися міші він йому не дозволив. Коли Ганнібал на мигах пояснив хлопчику, що їм із мішею потрібна половина його шмаття, той не пручався. Малий албанець тремтів від кожного звуку. Шугав очима в бік дверей і робив рухи руками, ніби щось рубав. Мародери повернулися в присмарку. Ганнібал почув їхнє наближення і дивився крізь шпарину у подвійних дверях клуні. Вони привели з собою живу дику кізочку. Вона була худюща, спотикалася. У боці у неї стирчала стріла, а шия була обв'язана звідкись украденим покривалом і з китицями. Мілко підняв сокиру. «Не марнуй крові!» – сказав йому каструльник із кухарською розважливістю. З мискою підбіг сяючий коль нас. Зойк долетів з надвору. Ганнібал затулив міщівуха, щоб не чула гепання сокири. Албанець плакав і молився. Пізно ввечері, коли вже всі там наїлися, каструльник приніс дітям кістку, на якій було трошки м'яса і жил. Ганнібал недовго погриз, а потім жував для міщі. Якщо передавати жуйку пальцями, втрачається сік тож він годував її з рота в рот. Брата з сестрою перевели до будинку, і там знову припнули до балюстради на балкончику. Албанський хлопець залишився у клуні сам. Мішу тресло в гарячці. Шмаття, яким її міцно укутав Ганнібал, тхнуло холодною порохнявою. Застуда повалила усіх. Чоловіки лежали якомога ближче до вогню, що лиш жеврів. І кашляли один на одного. Мілко знайшов кольнасового гребінця І висмоктував із нього жир. Козячий череп лежав у сухій ванні. З нього давно виварили геть усе. Потім знову з'явилося м'ясо, І чоловіки пожирали його з гарчанням, Не піднімаючи поглядів. Каструльник налив ганнібалу й міші Юшки з хрящами. До куні він не поніс нічого. Погода не мінялася на краще. Сіре гранітне небо висіло низько. З лісу не чулося звуків. Хіба що інколи озивалася тріском заледеніла гілка. Коли небо розчистилося, їжі вже не було давно. Вітер ущух. Посеред ясного тихого дня кашель лунав голосніше. Грута симілко кудись вирушили на лижах. Ганнібал виринув із довгого гарячкового марення і почув, що вони вже повернулися. Голосна лайка і удари. Між балясини він бачив, як Грутас вилизує кров із пташиної шкірки. Потім жбурляє її іншим, і вони кидаються на неї, мов собаки. Писок у Грутаса вимазаний кров'ю і пер'ям. Він обертається кривавим обличчям угору до дітей і мовить. Або ми поїмо, або помремо. Це останній чіткий спогад Ганнібала про лісовий будинок. Через дефіцит гуми гусениці російського танка повзли по столевих котках без амортизаційних бандажів. У башті можна було зомліти від вібрації, і майже нічого неможливо було роздивитися крізь тряский перископ. Важкий КВ-1 дерся замерзлою лісовою дорогою. Німці з кожним днем відкочувалися далі на захід. На задній палубі танка двоє піхотинців у зимовому камуфляжі тулилися до радіаторів. Роздираючись по боках, чи не причаївся десь німецький Вервольф із тих, що їх залишили за лінією фронту з протитанковими панцерфаустами? Легкий одноразовий протитанковий гранатомет що прийшов на заміну фауст-патрону, пробивав сталевий лист завтовшки 200 мм. Вони помітили порох у кущах. Командиру танку почув, що зверху стріляють його солдати, і розвернув машину в напрямку вогню, щоб націлити свій коаксіальний кулемет. Крізь перископ він побачив дитину, хлопчика, що з'явився з кущів. Кулі зривали сніг навкруг нього, Солдати мазали, стріляючи з вібруючої броні. Командир виринув із люка і припинив вогонь. Вони вже вбили так кількох дітей. То були прикрі помилки. І тепер раділи, що цей хлопець залишився живим. Нарешті і солдати розгляділи його. Худого, блідого. Шия хлопця була в'язана ланцюгом на замку. Кінець ланцюга тягся за ним порожньою петлею. Коли вони посадовили його біля радіатора і зрізали йому з шиї ланцюг, разом відпали й шматки дитячої шкіри, що приросла до заліза. Хлопець нашорошено притискав до грудей гарний бінокль у чохлі. Вони торсали його, намагалися розпитувати російською, польською і трохи литовською мовами, аж поки не впевнилися, що він зовсім не вміє говорити. Солдати соромилися один одного і не забирали у хлопця бінокль. Натомість дали йому пів'яблука. Примостили за баштою в теплому диханні радіаторів і так довезли до першого села. Розділ 9. Моторизований радянський підрозділ із протитанковою гарматою і важкою ракетною установкою зупинився на ніч у порожньому замку Лектор. Вони поїхали звідти в досвіта, Залишивши по собі на снігу подвір'я темні масні плями. Лише одна легка вантажівка, що стояла у воротах. Двигун її працював на холостих обертах. Грутас із чотирма компаньйонами в уніформах медиків дивилися на неї з лісу. Минуло чотири роки, як Грутас застрелив на замковому подвір'ї кухаря. І чотирнадцять годин відтоді, як мародери залишили палаючий мисливський будиночок покинувши там всіх своїх мертвих. У далині гупали бомби, і, трасуючи черги зеніток, шарували небо. Останній солдат, заткуючи, вийшов із дверей. Він розмотував із котушки бікфордів шнур. — Чорт! — вилився Мілко. — Зараз полетить каміння за обільшки товарні вагони. — Ми мусимо туди неодмінно попасти, — сказав Грутас. Солдат відмотав шнур до нижньої сходинки, обрізав його і пересів навпочепки. на впочепки. Нащо нам туди? Там уже все давно розграбовано», – мовив Гренц. «Гаплик!» «Ти всирався?» – поцікавився Дортліг. «Та пішов ти, підар!» – гризнувся Гренц. Вони нахапалися французьких слів, коли разом із мертвими головами перебували на перепочинку поблизу Марселя. І тепер хизувалися ними один перед одним, коли напружено на щось очікували. Лайка нагадувала їм приємні дні у Франції. Радянський солдат біля сходів розчепив шнур на 10 сантиметрів від кінця і засунув сірника головою в розчепу. «Якого кольору шнур?» – спитав Мілко. «Точно не ясно, якийсь темний», – відповів Грутас, дивлячись у свій бінокль. З лісу вони могли бачити, як освітилося обличчя бійця, коли другим сірником він підпалив шнур. «Він помаранчевий чи зелений?» – спитав Мілко. «Чи є на ньому смужки?» Грутас не відповів. Солдат неспішно почвалав до машини, посміюючись із товаришів у кузові, котрі кричали йому, щоб не барився. Шнур позад нього сипав іскрами по снігу. Мілко рахував, затамувавши подих. Щойно вантажівка зникла з очей, як Грута зі змілком кинулися вперед. Вогонь вже переповзав поріг, коли вони добігли до шнура. Смужки вони розгляділи тільки зблизька. Згорає дві хвилини метр, дві хвилини метр, дві хвилини метр. Грута перерубав його своїм великим викидним ножем. Мілко пробурмотів «Нахер, хутір!» і кинувся вгору замковими сходами вздовж шнура. Видивляючись, шукаючи інших шнурів, інших зарядів, він промчав через центральну залу здовж шнура до вежі і побачив те, що шукав. Шнур закінчувався великою детонаторною петлею. Неспішно повернувшись до зали, він доповів, «Там головне кільце, це єдиний шнур, усе гаразд». Вибухівку було закладено навкруг основи вежі обхопленої єдиним кільцем детонаторного шнура. Радянські солдати покинули двері відчиненими. У камінні центральної зали ще горіли їхні дрова. Голі стіни було обписано, а біля каміна, де вони наостанок у відносно теплому замку, вистаралися. По підлозі валялися гівна і брудні папірці. Мілко, Кольнас і Гренц обшукували верхні поверхи. Грута смахнув Дортліху, щоб той ішов за ним, і рушив до входу в підземелля. Грачасті двері у винницю були розчахнуті навстіж. Замок виламано. Вони мали одного ліхтарика на двох. Жовтий промінь зблискував на скляних скалках. До лівку вкривали порожні пляшки з-під дорогих витриманих вин. Вони були без шийок, повідбиваних пожадливими пияками. Перекинутий мародерами-конкурентами дегустаційний стіл валявся під задньою стіною. «Курва!» – вилеявся Дортліх. «Ані ковтка не залишилося. «Допоможи мені!» – позвав Грутас. Трощачі під скло разом вони відсунули стіл від стіни. Їм трапився недогарок свічки, і вони його запалили. «Тепер потягни шандал!» Наказав Грутас довшому за нього Дортліху. «Просто потягни прямо вниз». Стелаж посунувся від стіни. Дортліх ухопився за пістолет, коли полиці ворухнулися. Грутас зайшов до секретної кімнати. За ним Дортліх. «Боже, праведний!» – вигукнув Дортліх. «Дістань машину!» – наказав Грутас. Розділ 10. Литва, 1946 рік. 13-річний Ганнібал Лектор самотньо стовбичив на волуні під берегом рову і кидав крихти хліба у чорну воду. Живоплід, яким було обсаджено город, добряче розрісся. Тепер це був колективний город народного сиріцького будинку, де вирощували переважну ріпу. Рів і все з ним пов'язане багато значило для Ганнібала. Рів був незмінним. У його воді відбивалися хмари. Вони, як завжди, пропливали повз зубчасті вежі замку Лектор. Поверх сиріцької уніформи на Ганнібалові зараз була штрафна сорочка з написом «Без ігор». Заборона грати в сиріцький футбол на полі за воротами замку не засмучувала його. Гра припинилася, коли битюг Цезар потягнув через поле навантажену дровами бричку з'їздовим росіянином напередку. Цезар радів Ганнібалові, коли той мав можливість зайти до стайні, але ріпа його не цікавила. Ганнібал дивився на птахів, що пливли ровом. Пара чорних лебедів пережила війну. У них було двій колебедят, ще пухнастих. Одне їхало на спині в матері, а друге пливло позаду. Троє старших хлопчиків на березі понад ровом висунулися з живоплоту і дивилися на Ганнібала і лебедів. Лебідь тато вибрався на берег проганяти Ганнібала. Білявий хлопець на ім'я Федор прошепотів приятелям. — Подивимося, як цей чорний чорт задасть німому. Він виб'є з нього пелюку, як ото тоді з вас, коли ви хотіли поцупити яйця. Побачимо, чи вміє німий плакати. Ганнібал розчепірив вербові гілки, і лебідь повернувся до води. Розчарований Федор дістав рогатку з вирізаною з автомобільної камери рожевою гумкою і поліз пальцями в кишеню сорочки по камінця. Камінь поцілив у берег рову, заляпавши Ганнібалу ноги грязюкою. Той безвиразно подивився вгору на Федора і похитав головою. Наступний камінь чверкнувся у воду поряд із плаваючим лебедятком. Ганнібал підняв свої гілки, зашипів, відганяючи лебедів подалі звідси. Від замку почувся удар дзвона. Федор і його приятелі обернулися на звук, сміючись зі своєї забави. За ними і Ганнібал виступив із живоплоту, з довгим жмутом водяної трави, затиснутим у руці. Жмут закінчувався великим кавалком мулу. Брудна куля влучила Федору в лице. Ганнібал погнав на голову вищого за себе хлопця крутим берегом вниз. Зіштовхнув очманілого прямо у чорну воду. Притопив і знову, і знову бив його держаком його ж рогатки в потилицю. На в Ганнібала перед цим залишався відсутній вираз. Тільки його очі були живі. Світилися червоним у кутиках Ганнібал натужився, щоб перекинути Федора Дістати його обличчя Федорові товариші теж зісковзнули вниз Але уникали бійки у воді Натомість вони кричали, гукаючи вихователя Старший вихователь Петров поперед інших спустився берегом Вимазавши в багно свої начищені чоботи І довгі поли розстебнутої шинелі Вечер у центральній залі замку Лектор, давно позбавленій своєї розкішної ошатності і натомість прикрашеній великим портретом Йосипа Сталіна. Сотня хлопчиків в уніформі, упоравшись із вечерею, стоять біля довгих столів і співають «Інтернаціонал». Трохи п'яненький директор диригує виделкою. Недавно призначений старший вихователь Петров і його заступник у заправлених у чоботи Галіфе Ходять між столів, назираючи, чи кожен співає. Ганнібал не співав. Половина лиця в нього посиніла, одне око запухло. Біля іншого столу стояв Федор із подряпаним обличчям і пов'язкою на шиї. На додачу в нього був поламаний палець. Вихователі зупинилися перед Ганнібалом. Ганнібал затиснув у руці видалку «Надто ти благородний, щоб співати разом із нами!» «Малий хазяйчику», – промовив старший вихователь Петров, перекриваючи спів. «Ти тут більше не хазяїн, ти звичайний сирота, і їй, бо ти таки співатимеш». Старший вихователь ляснув текою ганнібала по щоці. Вираз обличчя в того не змінився, і співати він не почав. Цівка крові з'явилася в кутику його рота. «Він німий» пояснив заступник старшого вихователя. Нема сенсу його бити. Пісня закінчилася, і голос старшого вихователя пронизав раптову тишу. Як для німого він дуже гарно кричить ночами, і вдарив із другої руки. Ганнібал блокував удар кулака виделкою, і шпичаки встряли старшому вихователю у зап'ясток. Той погнався за Ганнібалом, а хлопець бігав навкруг столу. «Стійте! Стійте! Не бийте його! Мені не потрібно на ньому слідів!» Хай директор був п'яним, але керував тут він. «Ганнібал лектор. марш до мого кабінету!» У кабінеті директора стояв завалений паперами розхитаний письмовий стіл і два армійські ліжка. Саме тут Ганнібала найбільше вразила зміна замкових запахів. Замість парфумів та лимонної політури для меблів, тепер тут тхнуло холодною сечею з каміна. Зяяли голозною вікна, і єдине, що залишилося з перекрас – дерев'яне різьблення стінної панелі. «Ганібале, це була кімната твоєї матері? У ній відчувається щось жіноче», – спитав директор грайливо. Він умів бути добрим або жорстоким, коли зривався. Очі в нього були червоні. Він чекав на відповідь. Ганнібал кивнув. «Тобі, напевно, важко жити в цьому будинку?» Мовчання. Директор взяв зі столу телеграму. «Ну, ти недовго тут залишатимешся. Скоро приїде твій дядько. Він забере тебе до Франції».